Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad Buya saya mau tanya Misalnya ada orang ibu-ibu Ikut majelis taklim setiap hari Misalnya sodakot ya Karena Allah tapi e, Diniati pahalanya buat orang itu Misalnya buat si A hari ini buat si B Itu bagaimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pertanyaan ibu, jika ada Orang berbuat baik, lalu pahalanya diberikan berat. Yang paling tepat, ibu Kasihkan saja duitnya kepadanya Kasihkan saja duitnya kepadanya Biar bekal untuk beribadah Kebiasaan menghadiahkan pahala adalah Untuk orang yang telah meninggal dunia Kebiasaan memberikan pahala Adalah untuk yang menghidupkan Ihda ulsayab lil amwat menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia. Tapi kalau sudah meninggal ya, kalau masih hidup ya, biar beramal sendiri kita doakan. Kasih duit saja yang masih hidup. Kasih rimi duit ni hadiah duit. Kalau mau sedekah sedekah sana, kalau buat modal buat modal. Kalau masih hidup, kalau sudah meninggal dua itu adalah meninggal dunia masuk bab besar dalam amaliyah kita adalah bab ihda ulsayab jumhur ulama mengatakan menghadiahkan pahala. Untuk orang yang meninggal dunia adalah nyampe Nyampe Jadi perbincangan di kalangan ulama adalah menghadiahkan pahala Kalau bahasa lokal kita adalah tahlilan itu Tahlilan itu menghadiahkan pahala Jadi Pak Um menghadiahkan pahala Ulama membahas adalah Menghadiahkan pahala kepada orang mati itu nyampe atau tidak nyampe Jadi pembahasannya di dalam nyampe tidak Bukan boleh atau tidak boleh kalau masalah boleh, sudah sangat boleh, jelas Cuma nyampe atau tidak nyampe Dijawab oleh cumbur ulama, nyampe Sehingga amal kebaikan yang kita lakukan hari ini Kita hadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia Tapi kalau hidup, bukan sesuatu yang yang lazim Ya hidup, dikasih motivasi, agar beribadah Kita doakan, kita kasih duit dan seterusnya Akan tapi bukan terlarang Ya, akan tapi bukan seperti itu Yang meninggal itu loh, karena ini berdoa juga sehingga dalam doanya tahlil Allahumma ushil tawaba maqarnahum mil qur'anil alim wa sallayna ala habibika sayyidina Muhammad hadiyatan wasilan wa Sampaikan semuanya yang aku lakukan ya Allah. Dan ini bab tahlil. Tahlil itu maksudnya menghadiahkan pahala. Tahlil bisa dirubah. Saya pengin tahlilan saya adalah surat al-baqarah, ali 'imran, nisa. Pengen nah, gede-gede. Boleh Tiga jam baru nanti doa. Ya Allah sampaikan bacaan Qur'anku tadi kepada Ayah anda ku Atau bibi Atau pamanku Yang meninggal dunia Boleh Tidak ada larangan Yang melarang itu adalah orang bingung Ribut urusan tahlil Urusan ini Bagaimana Jelas para ulama Yang menjelaskan edak Atau menghadiahkan pahala itu ada Dan ini adalah juga hujah Hujahnya adalah riwayat, riwayat dari Nabi Wanita yang bernadar Yang bercerita tentang Ibunya punya nadar Kemudian Nabi mengatakan Kodoklah Gantilah dia Jadi ada orang Melakukan amal baik Untuk orang tuanya Melakukan amal haji Untuk orang tuanya melakukan amal puasa untuk orang tuanya nah ini yang amal saya untuk orang tua yang amal kita untuk orang tua ada contoh dan sangat banyak contohnya sehingga mengingkari tentang ihda'u tawab adalah bingung dinukil dari Imam Syafi'i katanya tidak sampai Imam Syafi'i katanya mengatakan menghadiahkan pahala untuk orang yang meninggal dunia tidak nyampe bukan Imam Syafi'i mengatakan seperti itu jika tidak dihadiahkan tidak nyampe sehingga kesimpulannya akhirnya Semuanya sepakat menghadiahkan pahala adalah nyampe Makanya ada istilah tahlilan Terserah diganti Ngirimnya Ngirim roh, ngirim arwah Itu masalah istilah saja Maksudnya menghadiahkan pahala Mengirim pahala untuk orang yang telah meninggal dunia Baik itu saja